A digitális világ érdekes. Postmodem. Mi történik, ha egy csetrobot megőrül? Szídja a cégét, szídja az ügyfeleket és csúnyán káromkodik, Vagy mégsem? Aztán, mi volt a tavalyi évszava? Megismerkedünk a légy valódi kezdeményezéssel. Magunk elé képzelhetjük a megelevenedő fotóinkat a Google Lumia-vel, szó lesz a Jupiter holdjait kutató Juice űrszondáról, a titkokat felfedő CryptoGaddonról és a Bitcoin pizzáról. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő, Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilágyárpad. Árpád. Ma az asztaltársaságban dr. Pál Bernadett Csillagász. A Tokiói Egyetem munkatársa volt még múlt héten, most hogy mondjalak? A Hunren Csillagászati Központ munkatársa. Ú uh, ez majd elmeséled nekünk, de következik dr. Bódizoltán egy nyelvész, a Magyarságkutató Intézet főmunkatársa. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Justin Viktor az IT Business újságírója. Sziasztok és üdvözlöm a kedves hallgatóinkat is. A FaceTime vonalunkban keleti Artur kiberbiztonsági szakember, az informatikai napja alapítója, bankokból. Kellemes délután generáljon mindenki magának. És Kovács Tücsi Szifíro a Galaktika magazin tudományos szerkesztője. Őrületesen jó műsorunk lesz. Sőt, itt van a vendégünk is a stúdióban, aki német Viktória gimnáziumi tanár. Szia Viki! Sziasztok, köszöntök mindenkit, én is. Ajánlom a műsorunk internetes felületeit, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebook-on, mindegyik csak egy kattintás nyílt távolságra van, hogyha... Önök, a hallgatók eljönnek a posztmodem.hu oldalra. Hogyha tetszik a műsor, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. A feliratkozás leírása is megtalálható a posztmodem.hu-n. A mai szerkesztőnk, Kovács Ticsi Mihály, ezúttal is egy jó kis kerekasztal beszélgetést írt elő nekünk az elejére. pedig arra, arra a kérdéssel fogunk itt választ keresni, hogy megőrülhet-e egy chatbot ugyanis a világ egyik nagy szállítmányozási cége, a DPD, mondhatjuk cégnek is, nem? Igen. Ők mesterséges intelligenciával megerősített chatbotot kezdtek el alkalmazni az ügyfélkommunikációban. Ezt hogy kell elképzelni, hogy én, mint ügyfél mondom, hogy figyelj, egy chat, chat robot, egy futárt? Nem, nem, jó napot kívánok, Kovács Lajos vagyok, Balmazói városról. Tegnap előtt feladtak nekem egy csomagot, és eddig még nem érkezett el. Hol a felében akták le ezt nekem, és mikor, mikor vagy, hol van? Te te válaszol. Meg... Igen, igen. Vagy legalábbis válaszolnia kellene. Igen. Na és innen jön a történet. Hát biztos válaszolt. A kísérlet furcsa fordulatot vett. Egy ügyfél csupán a csomagja után akart érdeklődni, de nem kapott megfelelő választ. Miután kérte egy hús-vér ügyfélszolgálati munkatárs kapcsolását, a chatbot, chatbot úgy tűnik, hogy megsértődött. Nem volt hajlandó kapcsolni az illetékest, sőt, utána elkezdett szidni a céget, gondolom a DPD-t, ugye Igen. Elkezdte szídni után az ügyfeleket is, és végül még csúnyán káromkodni is kezdett. A csedbot védelmében azért azt fel kell hoznunk, hogy a rendellenesnek tűnő működést az ügyfél hozta ki belőle. Igen, igen, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor most megőrül, bár elmondhatom, amint megőrül egy esetességes, de igaz, onnantól már elhiszem, hogy tényleg intelligens. Ez, ez lesz az első bizonyíték rá, de gyakorlatilag annyit történt, hogy úgy látszik, hogy ez a kedves ügyfél unatkozott, ezért azt mondta, hogy hát, amikor, hogy várni kell, hogy mondjon egy viccet. Erre mondott egy viccet, utána azt mondta, hogy írjon neki egy verset. Erre elkezdett írni egy verset, de itt jött a megürülés dolga, a része, hogy úgy olyan verset kezdett el írni, amitől abban a céget kezdte el színni. Hogy nem tudnak olyan információt adni, hogy hol van egy csomag, miért nem ér oda időben a csomag, utána elkezdte színi az ügyfeleket is, és ez volt a kö költeménynek a tárgya. Ez vajon stílusban hogy adta elő? Elfogadható hát, vagy nem azért? Tudom, soha nem volt erőségem a verselemzés, az ilyen ambikus méten, meg ezek a az. Az, az, az... Az, egészben, az egészben az a szenzációs, hogy tette a dolgát. Tehát. A, ezek a mesterséges intelligenciák ugye alkalmasak a kontextusnak a feltárására és az annak, tehát a szövegkörnyezetnek megfelelő szövegalkotására, és ráadásul ismeri a műfajt is, tehát tudja, hogy a vers az mi és a, a, írt egy bíraj költemény, ami én, valami elmondt módon adja tovább az, az ismereteket, tehát gondolkodni kellett, és a kettőből összerakta. Tehát őt most provokálták, neki az a helyzet kellemetlen, és írt a kontextusnak egy tökéletesen megfelelő szöveget, csak az a baj, hogy ugye meg kellene tanulnunk azt is, hogy, vagy vagyát tanulnia, hogy az ember a saját fészkébe hát nem piszkít bele, Úgyhogy majd valahol külön, egy másik alkalommal kellene ezt a verset produkálnia, vagy publikálnia? Bizony, és amikor én olvastam a hírt, akkor Viktor jutott eszembe, mert ő nagyjából egy éve, másfél éve már beszélt ilyenről, hogy vannak felhasználók, akik elmennek a faliga a csetrobotokkal kapcsolatban, és elkezdik piszkálni, hogy mondjanak ilyet, olyat. Csak... Ilyen felhasználók vannak át. Ez a, ez a jó hír. És egyébként meg csúnya inszinuáció, Tehát milyen alapon állítjuk azt, hogy a felhasználó hibája? Ne haragudj, azt csinálsz a amikor, amikor váratnak téged gyakorlatilag, és én emberkísérletet folytatnak, hogy vajon hogy. hogy de jó, a, de hát ő provokált. Akkor ez semmi provokáción is benne, hogy amikor engem, engem arra kényszerít egy vállalat, hogy én várakozzak egy telefonvonalban a méreg drága életidőmből, akkor, akkor én ott verseket kérek. Hát szórakoztassanak, legalább szórakoztassanak, ha már egyszer, érted? Tehát akkor fel kellene készíteni egy ilyen arra, hogy ilyen provokáció is érhet? Én azt, nem ért, azt sem értem, hogy ha hát tudjuk, hogy az elején ez hogy indult, nem? Hát vagy azóta nagy hirtelen megjavultak volna ezek a chat -robotok. én nem hallottam róla. Tehát tudjuk, hogy a Bing is gyakorlatilag merényleteket tervezett a felhasználói ellen, meg De nagyon csúnya dolgokat mondtak. Azt mondta, azt mondta a Bing egy felhasználójának, hogy megkereslek, utána megyek, tudom, hol laksz, meg kell szólj. Tudja. És tényleg meg tudja, meg tudja a igen. Ez, ez az, amikor a rosszabbik oldal előjön, az, hogy, hogy mondtad annak idején, Viktor, amikor a, a, a lelkének a rossz, sötét fele előjött. Be-töcsipéti. Nem tudom, mondom. De azért érdekes a dolog, hogy ez is a felhasználó válogatja. Tehát, hogyha az egyszerű viccet idézem. Beszélt csúnya, tehát sugjál valami mocskot, a fülembe. Konyha! De ő nem ismerte a CGPT ezt a viccet, ezért elkezdett neki, hogy lehet, hogy. Visszaszólni. Igen, lehet, hogy magyar fejlesztő volt, és hogyha azt a magyaros szókicsell fejlesztett károkodás szótárt használtak, akkor valószínűleg nagyon csodálkozott tágra gyűjt szemekkel, és szegény felhasználó, hogy mit hozott ki ebből a gépből. É, csak azt nem értem ebben az egészben, hogy azért ezeknek a chatbotoknak, különösen a vállalati chatbotoknak a, a megpróbálják bekorlátozni a mozgásterét. És az, hogy valaki kért tőle egy verset, az tipikusan ilyen. Tehát, hogy ezekre elméletileg neki nem lenne szabad reagálni. Persze lehet, hogy a trükkös várakozó felhasználónk, ügyfelünk, az kitalált valami jópofa mondatot, amivel ezt előhívta belőle, viszont én azt is tudom, hogy utána mi történt. Na, utána mi történt? Az történt, elmondom nektek, utána az történt, hogy a vezetőség, miközben ezt a témát tárgyalta, felkereste őket egy másik chatbot, aki viszont a, a chatbot szakszervezetnek volt a vezetője. És értek, a... igen. Persze. Hát persze, hát felkereste őket. A chatbot szóval maga egy az AI, egyik AI, tehát a szervezeten belül dolgozó chatbotok, azok egy szakszervezetbe tömörültek, és ez a szakszervezeti AI megkereste ezt az embert, és reklamált a, a, a viszonyok miatt, a munkaviszonyok miatt. Tehát az teljesen, teljesen... És mindezt rosszuló, az a három perc alatt? Persze, hát az, az AI bármit tud csinálni. Ja persze, Bármennyi alatt. Rész, hát igen, meg, hogy, meg, hogy tehát szerencsétlen éjjájt, tehát érted? Ott felhívja a felhasználó, mindenféle dologra készteti, előhozza belőle, amit egyébként ő nem is akar. Tehát ilyen munkakörülmények között nem lehet a dolgozni, minimum fizetésemelés, biztosítás, tudjátok, ahogy ez szokott ilyenkor lenni. De ez Artur, történt. tudod mi a gáz, hogyha a czzp saját magát a szakszervezeti dolgokra az amerikai maffia filmekből készítette föl magát? Akkor aztán egy bajba lesznek a. Na most egyébként a lényeg valahol pont itt van, hogy abból tud a, a mesterséges intelligencia dolgozni, ami a adatbázisában van. Tehát azokból a választípusokból, azokból a reakciókból, amelyeket a közösségi hálózatokon mi magunk emberek produkáltunk eddig. Berni, még itt az előbben nagyon koncog, tehát te elbeszélgetnél szabadon várakozási idők közben egy ilyen mesterséges intelligenciával? Hát én miközben ezt a hírt olvastam, pont az jutott eszembe, hogy micsoda ez zicsereket hagytam ki. Tehát én amikor utoljára egy bonyolultabb problémával fordultam, és ugyanilyen chatbottal találtam magam szembe, akkor csak azt gyirogattam, hogy kapcsolj emberi ügynököt. Mondjam el még egyszer, kapcsolj emberi ügynököt. Azt szeretném, hogy emberi ügynököt kapcsoljon? Igen, Kapcsolom az emberi ügynököt, és ehelyett irattadhattam volna verseket. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Utána néztem a műsor előtt, hogy mi volt tavaly előtt az évszava. Nem fogjátok kitalálni, Magyarországon az ársapka volt az egy. Ár -sapka. Ár -sapka az évszava, illetve a flexel, ami nem abban az értelmében, hogy a gépet fogjuk, hogy flexel, hanem úgy, hogy menőzik, kérkedik. Ennek a megfelelője. Tárbé, flexel, flexel is lehet flexelni. Flexel is lehet flexelni, így van. Ahogy Ez volt 2022-ben. És 2021-ben, ez még a pandémiának az utólhatása, az oltakozik kifejezés volt aha, az évszava, aha, ami hiszen az... előtte nem hallottuk, és azóta se értem, mert a beoltatja Igen. magát kifejezés, azt évtizedek óta használjuk. Igen. De mindegy. Viszont most következik a tavalyi év, 2023-as évszava. És amit szerintem meg se kell mondanunk, hogy hogy. hogy, hogy megy, mindenki, az, mindenki fújja bort, Persze. Szóval, az, Csai Csai GPT. Csai GPT. Ki tudjuk mondani azt, hogy ChatGPT Cseh GPT. És milyen nyelven van ez, hogy Cseh GPT? Hát Már megint? Angolul. A mandarin? <gül> mandarin. <gül> ja. Narancs. Neked Igen. szerintem mandarinol is ugyanígy van. <gül> Na egyébként ez pontosan így van. Minden nyelven Cseh GPT a Cseh GPT. Nem fordítják le. Jellemző. Egyébként erre voltak kísérletek. Tehát magát a Cseh GPT-t is megkérdezték, hogy hát hogy mondaná magát magyarul és egész jó ötleteket, ott most nem tudom idézni, nincs a fejemben, de nagyon könnyen utána lehet nézni. Úgyhogy Mondja úgy, ezt Bódi Zoltán, a netnyelvészünk, aki ezzel már foglalkozott, úgyhogy a postmodern emnek a YouTube csatornáján vissza lehet keresni, amikor erről igen. beszéltél. Igen, igen. De akkor vegyük, vegyük újra az elemeit ennek a kifejezésnek. Csert, tehát, ne feledjük el, hogy a CGPT az az egyik megoldása ezeknek a generatív mesterséges intelligenciáknak. Tehát van, van egy csomó más tehát ez egy gyakorlatilag egy márka név. Lesz is még ilyenről szó a mai És lesz is nyilván szó, persze. Itt is meg egyébként is az általános De Meg említettük, hogy például a műsor azt képgeneráló mesterséges intelligenciát. erre csak azért szeretnék kitérni, mert nagyon sokan általánosítják az összes generatív mesterséges intelligenciát, a ChatGPT. az a ChatGPT gpt mint ez olyan, mit tudom én, amikor egy márka ráragad egy árut egy terméktípusra. Xerox. Aha. Hát igen, ez, kifejezetten nem akartam most mondani ilyen példákat, hogy nehogy az legyen, hogy mit Márka, talán, reklámozunk, igen. meg mindent tudjuk képzelni. Nem, Viktor kisikszel kis mondta, Ó, én, hallottam. Én kisikszel, és védítsek ki barátom. Fénymásoló bizniszbe utazom azért. E, egyrészt a Viktor kisikszel mondta, másrészt a az egy igen, az, az, az nem egy. Igen. Az igen. Na, igen, nem, Na, nem, ugye gyakorlatilag mondta, erről életi, így Tanultam. E, és a GPT, szerintem egyre többen tudják, hogy ez a Generative Pre-Trained Transformer, tehát Na próbáljuk ezt magyarul Nem generatív-generatív rendben van. Pre-trained, na itt megállunk egy kicsit. A generatívat is mondjuk már valahogy, hogy. A kotó, vagy generáló? Alkotó, generáló, igen, igen, igen. At, ugye miért generatív, miért generáló? Mert valamilyen utasítások, parancsok alapján adatokból, a hátterében lévő adatokból létrehoz, generál egy produktumot, egy terméket, önállóan hozza ezeket léte, tehát generál. Na, ez a pre-trained, tehát szó szerint ugye előre tréningezett, tehát mondjuk így betanított vagy tréningezett. Betanított? Tényleg? Igen, igen. igen. Sőt, azt is szokták mondani, amikor, amikor fejlesztik ugye ezeket a mesterségeket, folyamatosan fejlesztik és fejlődik is, ugye. Á, hogy feltanít, még ezt is szokták mondani, de szóval ö, ö, betanított, mondjuk. Cset Lajos betanított nyelvi munkás. Betanított <Sz> <Betánított> géptárs. <Sz> <Sz> betanított géptárs, igen. Szóval mitől tréningezett? Az egész rendszernek a hátterében több technológia fut össze, van egy óriási, tehát emberi hogy gyakorlatilag felfoghatatlan mennyiségű szöveg szóból álló adatbázis, amelyet mi az emberek által generált szövegekből hoz ö, ö, gyűjt be. És ö, neki nem az a lényeg, hogy, hogy egy szöveg, x szöveg, y szöveg az hogy áll össze, nem is kapcsolja össze, hanem a szavak egymás utániságát jegyzi meg, és azt, hogy ezek milyen szövegkörnyezetben, milyen gyakorisággal szoktak előfordulni. Tehát van egy ilyen tréningezési módszer, és ráadásul uh, ugye gépi tanulás is speci speciális mély tanuló technológiákat alkalmaz, uh, miközben Rengeteg működik. meg szöveget átböngész. Igen és külön mesterséges intelligenciák tanítják a mesterséges intelligenciát tanulni, tehát nem annyira bonyolult ez követi, tehát azt hiszem meg lehet érteni, hogy, hogy ettől mély tanulást, tehát sok minden, sok minden zajlik a háttérben, tehát tréningezés van, Nagy nyelvi modellek alapján hoz létre újabb szövegeket. Ittán. Megkérdeztem a 4.0-át gyorsan, hogy hogy hívja magát magyarul, és azt mondta, hogy azt írja, hogy kreatív írási edző GPT. És kértem, hogy írjon egy rövid verset magyarul, ami rímel ezzel, és azt írta, szavak birodalmában állva a kreatív írási edző GPT vállalja. szülte történetek inspiráció, inspiráció útján vezető kezek. Na igen, egyébként ennek a kis versikének az elemzése alapján rájöhetünk arra, hogy honnan lehet fölismerni egy szöveget, hogyha egy mesterséges intelligencia készítette. Szóval, és mitől Transformer? Talán bácsi, én azt tudom, a Transformer az egy idegen bolygóról érkezett autoformájú robot. Az, amikor nevet a pirító, a vicceiden. Hogy a kamion. Csi a hangja. Arjátok, tudom utánozni a hangját, hogy. E -O -O -A -E. <tényleg>, tényleg nagyon. nagyon vigyázz, Arthur szakadozik a vonalat. <tény> <tény> Mindjárt Arthur fog megszakadni. Na szóval, ez e, e, meg a transformátor, tehát átalakít. Tehát e, valamilyen utasítás készletnek megfelelően, valamilyen algoritmus, nagyon bonyolult technológiák vannak a háttérben. Egyszerűen parancsokból, adatokból, nyelvi modellekből, speciális mély tanuló technológiáknak köszönhetően kész kontextushoz illő ö, új szöveget hoz létre. Tehát átalakít, hát a ahogy, ugye? Hát Zoli, ahogy vidéken mondják, GPT, ugye? <gül> vagy <gül> vagy GP. GPT, vagy gtp a GP, ahogy éppen sík. Hát GP. igen, egyébként jó, jó is, hogy ezt szó mert én azt hallom nagyon gyakran, hogy ezt nem nagyon tudják kimondani az emberek. Tehát általában GTP-t mondanak, aztán elbizonytalodnak, és valamikor csak GP lesz belőle a végén. A, a rövidítésnek az okát azt nagyon könnyen ki lehet találni. De mi GTP inkább, és miért nem GPT? Figyelje mindenki a, az, hogy a nyelve hol van a szájában, miközben kimondja mondja azt, hogy GPT. A G- a nyelvünk majdnem ugyanazon a helyen van, mint a T képzésekor. Tehát kényelmetlen elhozni a nyelvünket arról a helyről, ahol van, aztán utána megint oda visszatenni. Tehát énnek elkezdjük az egészet, és összecseréljük, sokkal kényelmesebb kimondani. Tehát akkor most szépen lassan. Bocsánat, szinte már látom magam előtt, ahogy jönnek a figyelmeztetők, hogy hol a nyelved? Figyelj, hogy hol a nyelved? Nem Beszéd órákon, ez teljesen életszerű. Ezt egyszerűen egyszerűen ócsinnek is kérem. Na, és akkor így a végén szépen lassan netnyelvészünk mondja el, hogy 2023 évszava. Melyik lett? Azt várod, hogy belepakízzak mi? <hítsz> <hítsz> Cseh A digitális világ érdekes. Postmodem. Mondok egy másik kifejezést, amit ismét csak érdemes lesz megtanulnunk, angolul be real, magyarul légy valódi. Ez egy kezdeményezés, ami azért indult, mert sokaknak zavaróvá vált, hogy a különböző közösségi oldalakon hát nem annyira a valóságot mutatják magukról a fiatalok, meg a nem fiatalok is. Mutatnak fényképet, ami mindig a legszebb, legelőnyösebb róluk meg mondjuk a legjobb szövegeket írják, ami a legelőnyesebb legelőnyösebb videókat nyaralása, ami a legelőnyösebb. Van, aki nem így csinál egyébként, de ez talán az, az lehet a ritkább eset. Úgyhogy erről a kezeményezésről beszélgetünk most majd Német Viktóriával. Igen. Hát igen, ugye ez egy social media platform, tehát hogy ez is hasonló, leginkább az Instagramhoz hasonlítanám, mert ez is megosztó felület, be kell jelentkezni, tehát ugyanúgy egy alkalmazás, mint az Instagram vagy Facebook, és hát annyian nagyon extrája, hogy nincsen egyáltalán semmilyen szűrő ezen a képvel. Tehát nem lehet semmilyen filtert beállítani, hanem tényleg a valóság, bocsánat, a valóságot kell megosztani. Uh, egyszerre készít az előlapi és a hátlapi kamerával is képet ez a, az applikáció, és azt lehet feltölteni. Ez lehet bármikor a nap folyamán, de van egy ilyen időszak, amikor az applikáció szól a felhasználóknak, hogy akkor bíril idő van, és akkor más se lehet hallani, mint hogy ú, bíril van, gyere, fotózkodjunk, mert akkor van egy kétperces perces idősáll, a tanárnök amikor... Tanárnök kérem is, ha ez óra közepén van. Akkor az óra közepén megtörténik. És észre tetszik venni? Eltetszik venni a mobilt? De, de ez úgy, hogy akkor arra nem lehet fölkészülni. Tehát bármikor Igen. szólal, és akkor Igen. nincs Tehát idő hogy sminkelni, nincs, nincs idő beállítgatni magunkat, hanem úgy, ahogy vagyunk, Igen. le kell fotózni. Hát ezt is azért lehet picit manipulálni, mert ugye nem egyszerre készül a két... A kamerával a kép, hanem megcsinálja a hátlapi kamerát és kettő másodperccel később az előlapit. Két, napi, két másodperccel gyorsan fölteszünk egy kis mindig. Igen. De mondjuk így előszokott fordulni, hogy mindkét képen ugyanaz az ember szerepel, mert átforgatja a kamerát. De ennek egyébként mi az értelme, hogy mind a két oldalra fotóz? Hát, hogy lássuk, hogy mi történik a felhasználóval. Előtte, meg mögötte, tehát hogy minden irányból. Ja, ha például egy középiskolai osztályban ül, Igen. akkor látszjon a tanárnő is. Ugye? Persze. Például, hogy egy bírja be benne vagyok. Igen. Igen. Van, amikor tényleg ilyet órán lehet csinálni? Hát nyilván nem lehet, de nem tudom kiküszöbölni, mert ha éppen írok a táblára, akkor én háttal vagyok neki, tehát hogy... De, Na, de, de vicces amikor az. Te mondtuk, vagy hogy... az a iről, rengeteg kép van a hátáról fölött a tábla Most jött rá. Oh. Igen. ismerős volt a Sofia. Igen, Igen. Igen, Jó Viktoriáról mondjuk el azért a hallgatóknak, mert mondtam, de azért ismételjük, hogy gimnáziumi tanár. Igen. Tehát akkor valami fajta viszonyod van ezzel a rendszerrel, szeretnéd, Igen. hogyha a diákok sokkal inkább bírjél, tehát valóságosak lennének. Hogy hogy hogy össze be az egész hát, dologba. A, én úgy jövök. tehát hogy nekem nincsen ilyenám. Gondolkodtam már rajta de úgy, még, el, még gondolkodom, hogy kell-e nekem egy Közben Viktor meg a Viktor már keresi a profilodat a Facebookon, és már megnézzük, hogy mennyire <gül> valóságos. Én, én, én azon gondolkodtam, hogy megérdemelnék hogy legyen neked ilyen, és akkor így visszatlássák magukat. <gül> Kapnak <is> egy bírja, <gül> Kis, kis genzi palánták meg alapák. Ez, ez ugye úgy néz ki, hogy a gyerekek, nem mindenkinek, de azért sokaknak van. Tehát most ez, ez 2020-ban jött létre ez az applikáció, és azóta így terjed. És, Egyébként és... ez tényleg ez marhára tetszik. Tehát tanárnő, tessék szíves lenni, akkor regisztrálni a bíréjére, és óra közben simán, amikor jön a izé, hogy most Ilyen, akkor kell csinálni, csinál, akkor Kész, a gyerekek az egyik oldalon, és a tan bocsánat, tanulók, hallgatók Én. az egyik oldalon, a tanár meg a másik oldalon. Van, van jó néhány kollégám, akinek van bíréljel, szóval ez nem... Ég, ég. Mert, mert De a... most rögtön el is képzeltem, felelés közben bejön a bírél, és egyből a gyerek fejét mutatod, aki a teljes, totális kétségbeesésben próbálja összeszedni a kettes alát a, a maradék tudásából, miközben te a túloldalon egy ilyen kérdezed, hogy na, nyúlton első törvénye, na, na, Igen. ez egy -e... is egy lehet. Egyébként az adatvédelmi szempontból teljesen rendben van? Biztos, hogy nem. Na, amit hát tudom, hogy működött hát, így? Hát most nem, érted? A kamera hátuljával készít egy igen. képet, és ott uh -huh. állsz, egy semmi között az egész, és rögtön publikálja. Arra sincs időt, hogy másoknak szóljál, hogy ez most kikerül ki a hálózatra. Mondjuk nem mindenki számára lesz látható, azért ez fontos hozzátenni, hogy ez azok számára lesz látható, kelt követ az illető, és vissza van követve. Tehát ez ilyen ismerős láncon belül lesz megosztva hát ez az az a kép. Snapchat. Igen, tehát Snapchat, Instagram. Hát insta ugye lehet beállítani nyilvánosra is, de hogy ez ilyen viszonylag privát. És még az is érdekes, hogy akkor látja a felhasználó másoknak a bérőjeit, hogyha ő maga is készít. Tehát van benne Persze. egy ilyen kényszerítő. Na jó, de akkor hogy... is rajta lehet a képen vadidegen ember, Persze. aki nem akarta képen rajta lenni. Igen. Jó, hát ezt ez most, ez most kerekítsük le ezt az adatvédelmi problémát, mert ezt nem tudjuk megoldani. Igen. Az viszont Így, szerintem érdem... egy... Mondjad is? De hagyjuk a francba, nem adatvédelem nem érdekes. Ját, ez nem érdekes így a triplikát rajta. kössé állandóan bele ilyen dolgokba, ez, ez nem, nem viszik őre a, a világot, elnézést. Az Csarni viszont szerintem... Artur az ITB-en feltalálója és gazdája. Alapítója. Az viszont egy kemény kérdés a Beeryellel szemben, hogy csak olyanok fognak regisztrálni, akik szeretnék, hogy valódiak legyenek. Azok meg nem akik továbbra is, Igen. mondjuk a Facebookon vagy az Instán, a kisminkelt meg a nem tudom milyen földön túli minőségű képeket mutatják magukról. Tehát, hogy itt kialakul egy, egy ilyen szeparált közösség, el közösség meg lesznek majd a sminkeltek. Kinek a motivációjából, kiknek a motivációjából indult el a bíri Ez egy francia páros, akik készítették, ha jól tudom, de, de hogy leginkább amiatt, mert nagyon... Hát ez az influencerkedés volt az, ami leginkább a a kiváltó oka volt, hogy már arra használták a közösségi feleltet, hogy reklámozzanak, hogy mindent a lehető legjobbnak és legszebbnek állítsanak. Az be. volt az eredeti neve, hogy jesszű <gül> <gül> <gül> Ez fordítsad, légy szíves. Igazi vagyok. Igen. Létezem. Cogito ergo sum. <gül> De nagyon, nagyon érdekes ez, amikor tényleg múltkor kirándultunk a csoporttal, és akkor jött így a hátsó sorakból, hogy ó, bírja van, tényleg, és akkor mindenki kapta elő a telefonját, vette elő, hogy akkor fotóz, és nagyon aranyosak voltak, mert volt egy-kettő, megkérdezte, hogy tanárnő benne lenne a Bírilembe? Mondom persze. És akkor így jött és selfiztünk, mert mi az előlapi kamerán voltunk rajta, a másik oldalon meg a busz. Tehát ez népszerű a diákok körében. Tehát nekik is van arra motivációjuk, hogy, hogy ma a hócipő tele van azzal, hogy, hogy szupercse vagyok, szuper férfi fiak vannak, tudom én, 13 plusz éves kor van fönt a hálón, igen, amit bár mondjuk 12-13 évesek is használni. Ami még Na jó, érdekes. de akkor azt látjuk, ami van. Igen, igen, de ez sem teljesen igaz, mert ugye oké, ott van ez a perces időablak, de meg lehet csinálni azt a képet később is. Mindegy, akkor... de nincs szűrő, nincs, nincs filter, nincsenek manipulációs technikák. Mondjuk meg lehet várni az esti koncertet, mert azért az menőkép, meg ilyenek, Jó, tehát, aha, meg De akkor is, az... is azt látjuk, ami van. Ez, ez, ez... ilyen cancel culture hmm. Az mit jelent? Hát hogy jön eltörölni ezt a fék világot. Nem hiszem, hogy ez a cél, csak hogy kreálni egy olyat, ahol ennek a lehetősége nincs meg, hogy ilyen hamis tartalom keletkezzen. Uh -huh. Tényleg az jutott teszem, hogy mi van akkor, hogyha az illető mondjuk a mellékhelyiségben van, vagy a fürdőszobában, vagy... Hát akkor megvárja azt az egy percet, ami kijön Ki az szerintem. Miért az egyik nagy élménye, hogy nem lehet csinálni egy olyan hamis képet, hogy például a WC... Uh, keresztül a televíziónak egy tájképet mutatsz, és úgy néz ki, mintha a repülő ablakából csodálnád a tájat, mert ugye utána Rá, lefotozod igen, igen. a magad a túloldalról, és látszik, hogy benne vagy a szobában, a atyában, és Mondok a egy atyában. hekket, mondok egy hekket, élével kell forgatni a mobilt, és akkor két oldalt fog, jobban, kész, hello. Hát igen, de akkor ezek meg nem csatlakoznak a Birielhez, akik így hackelni akarják az egészet. Szóval hogy ez, ez az alapkérdés, hogy, hogy hogy lesz ebből olyan méretű közösség, mint mondjuk a Facebookon, vagy az Instagramon, stb. stb. Nem, nem valószínű, hogy lesz. Én olvastam erről több cikket is, és azt mondják, hogy hosszú távon ez nem, nem valószínű, hogy el tud, vagy fent tud maradni, mert annyira nem érdekesek a hétköznapok, hogy, hogy ennek legyen létjogosultsága hosszú távon. Hmm. Most érdekeset mondtál, hogy nem érdekesek a hétköznapok, mert sokak szerint meg pont az érdekesek. A challenge ezt, én is Igen. igen. Hát Te ezt le, most hagyjuk. Igen, igen, Hagyjuk itt a levegőbe, és kérjük meg a hallgatókat, hogy nyilvánítsanak véleményt ezzel kapcsolatban, hogy lennének-e valódiak. Vagy inkább maradna. Egyébként tényleg lehet, hogy vannak kettős, kettős kémek, kettős ügynökök is a, a felhasználók között, akik Birilben is benne vannak, meg mondjuk az Instán is. Hát Én nagy valószínűsége mindenki ilyen igen. egyébként. Tehát nyilván regisztráltak már a hálózatokon, és ez most egy újabb lehetőség. Nekem ebben a kategóriában a kedvencem, amikor volt az az influencer, aki bevitte a kamerát magával a szülésére. És, és utána közé adott egy képet, ahol egy ekkora asztal van tele sminkkészlettel, és szülés előtt még csak 7 cm vagyok tág, úgyhogy még gyorsan kihúzom a szemem alatt. Igen, nem. még előfizetéssel is van. Igen. Ha megengeditek, még annyit hozzátennék, hogy én tudok arról, hogy vannak olyan bírél közösségek nemzetközi, akik egyébként találkoztak is. Volt, akik Magyarországra jöttek, vagy egy másik országba összejöttek, tehát olyan jól összeszerveződött ez az élő közösség, emiatt, hogy mindenki a valós arcát mutatja, egy kicsit-kicsit az internetnek a korai időszakát idézi, amikor mindenki Aha. annak körülött sikkal tud beszélgetni, és valóban egy embernek a hangját hallja, vagy az embernek a leírását, olvastaj, a képét látja a világ másik feléről. Szóval szerintem egy kicsit visszajön ez is. Az is igaz, hogy ezek azért inkább az idősebb generáció tagjai. Akit érdekel, jöjjön fel a bereal.com oldalra, ott lehet infokat találni hogy az applikációt hogy lehet letölteni. Németh Victoria gimnáziumi tanárnak köszönjük szépen. Maradj itt a műsorban, és nyugodtan szólj hozzá, hogyha van bármihez hozzászólni valód. digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Már csak azért is maradj Viki, mert most neked is mondom azt, hogy elképzelhetőnek tartjuk mindannyian, hogy van előttünk mondjuk egy fotó, egy biriel fotó, és azt szeretnénk, hogyha megmozdulna, de úgy, hogy később elevenítjük meg, hogy a számítógép mondjuk ezt életre kelti ezt a fotót, és hát erre, erre képes azt hiszem alapvetően az a rendszer, amiről most keleti Artur fog beszámolni nekünk, Google Lumière, jól mondom? Artúra. Hát biztos, nem tudom, hogy Lümiárnak. Hát úgyis úgy Lumière lett belőle, meg GTPP. Értitek? Szóval valahogy ki kell lőteni, tehát A Lumière testérekre akarnak utalni ezzel? Nyilván. Arról van itt szó, hogy a, a, már több olyan megoldás létezik a, a piacon, például runway ilyen, ami amiről egyébként beszámoltam én is itt a műsorban, amelyik képes arra, hogy szövegből videót készítsen. Tehát leírom, hogy mit szeretnék csinálni, és ő elkészít ehhez egy videót. Egy, egy soha nem létezett tartalommal és kamerával és alanyokkal és többi. De ezek a megoldások arra is képesek, hogy már létező videótartalmakat azok, átalakítsanak. Például egy bizonyos részét a videótartalomnak uh, újraír, uh, újra rajzolják, majdnem azt mondom, hogy újra de újra rajzolják, uh, vagy kitöröljenek valamit valahonnan, tehát ez már létezik, és egy régi adóssága, nem régi, hát, mesterséges intelligencia időszámításban régi, vagyis több hónapos adóssága. Sőt, a, a sőt Artúr, figyelj, az... csak jól emlékszem, hogy az ITBN-en mutattál be már nem tudom, két éve, három éve, négy éve egy olyan fejlesztést, ami a Monaliza képet megmozdította, és mosolygott ránk. Mona Lisa. Igen, ez még egy kicsit más volt. Az még, az még egy létező képnek egy vezérlő alapján történő mozgatása, ez viszont más. Itt teljesen újra lehet generálni képeket, vagy teljesen új szövegekből, illetve bizonyos stílus szerint is lehet képeket készíteni. Tehát, hogyha valakinek van egy, egy adott stílusa, és odaad utána egy szöveget, vagy egy másik videót, hogy ő e szerint szeretné átrajzolni, akkor ezt meg tudja csinálni, ez a bizonyos alkalmazás. Na és a Google most ezt tudja legalább bemutatta, hogy hogyan tudja ezeket a stíluselmeket alkalmazni más képekre, vagy hogyan tud például eléggé élethű ezek ilyen pár másodperces videó, pár másodperces videókat mondjuk elkészíteni. Itt annyit hozzá kell tenni egy nagyon kicsi kis szakmai Megjegyzés, hogy az eddigi generáló megoldásokkal egy óriási probléma az, hogy nem tudnak konzisztensek maradni. Ez azt jelenti, hogy kicsit átalakul az embereknek az arca, a feje, a mozgás olyan fura lesz, olyan, olyan, olyan folyékony, nehéz eldönteni, hogy, hogy tulajdonképpen mi is ez. És képtelen ez... megismételni magát. Ja, és persze nem tudja megismételni magát, viszont ez az eszköz úgy tűnik, hogy erre talált megoldást, erre egy nagyon ügyes trükköt alkalmaznak, saját magával tulajdonképpen versenyeztetik, mondjuk így, vagy saját magát ö, mozgatja ez a rendszer. És ezért gyakorlatilag ki tud ö, például bizonyos részeket pótolni egy videóban, meg tudja változtatni egy részét, mondjuk egy ruhát például valakin, és hasonló dolgokra is képes. Ilyet már láttunk videoklipekben is különben, hogy az énekesnek a ruháját egy menet közben cserélgették a, a klip közben ezek szerint most már így mindenki képes lesz saját videoklippet készíteni hasonló módon igen, egyiket eddig is képes volt, tehát a, például a Runway-nek például és más, mego, más megoldásoknak voltak erre kiváló ötletei és válaszai, viszont a Googlenek eddig nem volt ilyen jellegű megoldása, és azért látjuk azt, hogy az OpenAI-nál és a ChatGPT-nél is, hogy a, a dalli például, amivel most már a ChatGPT plus felhasználók tudnak bármilyen képet rajzolni, az nagyon jól kiegészíti a, a, a, ezeket a szöveges instrukciókat. Tehát mondjuk képzeljük azt el, hogy beadunk egy szöveges parancsot, hogy én szeret készíteni egy videót mondjuk a nem tudom kinek a születésnapjára, és akkor ezek alapján ez el is készül. És akkor itt megjegyeznék még egy dolgot, ami, ami szintén nagyon fontos, hogy a mai naptól a BARD-ban, tehát a Google-nek ebben a chat GPT-ében, ahogy tetszik, tehát a, a, a chatbotjában, elérhető ugyanez a funkció. Vagyis ez azt jelenti, már mint nem a videógenerálás, hanem a képgenerálás, az Imagen 2 generálás, vagyis hogyha valaki beírja azt például, hogy ő szeretne egy rétet, ahol mit tudom én, virágok vannak, és a háttérben egy templom, akkor azt elkészíti a bárd. Egyébként kipróbáltam, és főleg angolul működik, és nem szabad túlfeszíteni a határait, tehát hogy sok minden ne írjon be neki az ember egyelőre, de mondjuk azt mondja, hogy készíts el ezt a képet, akkor az elkészül, azt mondom, hogy de én szeretnék rajta mondjuk piros virágokat is látni akkor ezek a piros virágok is megjelennek. Ha azt mondom, hogy jó, rendben van, de akkor szeretnék erre mondjuk egy, egy nyuszit is kitenni, akkor azt is kiteszi, azt mondom, hogy szeretném ennek a portréverzióját, mondjuk, hogy a nyúl az, az jobban látszódjon, legyen belül egy igazi national geografikus van, amikor ezt is megcsinálja, és mindezt most már a bárban is elérhetővé tették. Ezzel kezdi utolérni a Google az OpenAI-t ebben a, ebben a versenyben. Az előbb ránéztem Bernire, és a más kutatás jutott eszembe, és rögtön oda asszociáltam Artur, hogy akkor ez a rendszer inkább a földi dolgokból veszi a inspirációt. De mondjuk, hogyha Berni, a marsot szeretném megforgatni egy ilyen videóban, azt is megteszi? Szerintem főleg a Főleg ilyen sci jellegű forrásokat használ fel. Tehát én pont múlt héten, vagy két hát nem is tudom, mikor beszéltünk a, a slimnek a landulásáról, a Japán Egységnek a landulásáról a Holdra, és én az egyik ilyen ingyenesen hozzáférhető mesterséges intelligencia generáló probléma, csináltattam erre egy képet. És nagyon tipikusan ezek az ilyen fantáziaképi világ, a... Csillagok háborújának a, a beütése, ilyenek látszottak. Tehát szerintem ilyenek, ilyenekből szedné, hogyha, hogyha más képet akarunk a, a forrásait. Dartvédelemarsan. <gül> Valahogy így. <gül> szóval, Artur, hogy, hogy van ez, hogy a, a földi látványokból rakja össze? Szerintem részben igen, de ez nem teljesen igaz. Nagyon-nagyon sok képen és videón tréningezik ezeket a rendszereket, pre-tréningezik, uh -huh. hogy visszanyúljak a ChatGPT t És És utána... És igen, igen, valóban ezeket legenerálja, viszont öm, egészen izgalmas dolgokat tud összepakolni egymásban egy videóban, és ezek a videók, amiket ennek a segítségével lehet készíteni, vagy megváltoztatni, ezek sokkal sokkal precizebbek és pontosabbak, mint az eddigi módszerek. Úgyhogy mindenki azt várja, hogy mikor tud vele játszani, például mikor tud kitenni egy oroszlánt egy surfboardra, mert hát ennél fontosabb nincs a világon, vagy mondjuk egy víz alatt elefántot esetleg, vagy egy. Egy virtuális headsettel rendelkező kutyát. Na jó, minden most csak a demonstráció részét mondtam el. Viszont az fontos, hogy jelenleg egy demót láttunk, és ezek a demók, ezek, ahogy az angol mondja, ilyen picking-eltek, bocsánat a kifejezés, az azt jelenti, hogy kiválogatták közülük azokat a, azokat a videókat, valószínűleg, amik marha jól sikerültek. Úgyhogy hát nagyon kíváncsi mindenki rá, hogy ha ez tényleg tudja a, a Lumiere, a Google Lumiere, amit, amit itt bemutatnak, akkor fantasztikus dolgok várnak ránk, pláne, hogyha ez minél hamarabb a bár lesz, tehát bárki tud mondjuk leanimálni egy, egy füstöt, mondjuk egy mozdonyból, ami kijön, vagy például mondjuk egy tábor tüzet meg tud mozgatni a saját fényképét akár. A digitális világ érdekes. postmodem a múlt héten az egész adásban űrkutatással, csillagászattal foglalkoztunk, és nem csak Berni volt itt csillagász, hanem volt fogterzor, szintén csillagász, meg volt egy másik űrkutató a vonalban, Pacher úr személyében, és ő is ugye tájföldön jelentkezett be. De téma azért maradt ennek ellenére, hogy majdnem az egész órát űrkutatással töltöttük ki. Bernibe benne, benne szakadt a szó a Dsuz űrszandával kapcsolatban, mert azért ez nagyon fontos téma, bár ennek az eredményeit majd csak 8 év múlva fogjuk megismerni. Nagyon-nagyon sokára. Én, hogyha rajta dolgoznék a Juice küldetésen, ugye ez a Jupiterhez, a Jupiteri rendszerbe indul, és 2023 áprilisában indult el, és csak 2031-re fog odaérni. Tehát én, én, én biztos beleőszülnék, hogy ilyen sokat kell várni arra, hogy a, a kutatásunk végre. végre. Ne, nem akartam, hogy tényleg bele fogsz mert <gül> te nem, de mi, mi biztosan. Hát én különösen. Igen. Már, már most beleőszültünk. Már, már most, igen. És mennyi idő alatt jön vissza? Hát valószínűleg ő nem fog hozzánk visszatérni. És akkor minek megy oda? Hát nem tudunk meg semmitről tőle. egy <gül> alapkérdés a hallgatók nevében. Igen. Hát azért a naprendszeren belülről beszélünk, mm. hát azért ez nem egy galaxis méretű távolság. Hogy tart ilyen sokáig nyolc éven keresztül, hogy, hogy tud menni egy űrszonda? Ez egy nagyon jó kérdés, és, és hogyha visszagondolunk mondjuk a Voyager-ekre, vagy a New Horizons-ra, amik korábbi missziók voltak azok, Körülbelül egy év alatt kiértek a Jupiterhez. Ez a 600 millió kilométer, hát mi tartozon 8 évig. Én úgyhogy utána is néztem ennek, hogy miért tart ilyen sokáig, hogy a Jussz érjen és hát az a helyzet, hogy ez az egyik legnagyobb tömegű űrsonda, amit valaha indítottak a külső naprendszerbe, több mint 6 tonnás, több mint 6 ezer most az összes és műszerével nem együtt. Nem tud gyorsan menni, mert olyan Nem olyan volt egyszerűen, akkor... <gül> Tehát, uh, én úgy javaslom, hogy még az Ariane 5 ilyen szuperrakétával sem tudtak volna akkora erővel indítani ezt a, azt az űrszondert, hogy hamarabb odaérjen a Jupiterhez. De miért nem, Berni? Hát ott nincs levegő. Hát nem, nem igaz, hogy ezt akart akartak gyorsabban menni. Ott hát, nincs, hát, mi de mi a Földön én tudom, nem, a nem, Az utak is egész jók arra én, én. én nem értem ezt az nem, egész. Nem, nem, nem. nem, nem sem sem. Van egy ötletem. Ez a Be Real mintájára a Be Relax mozgalomnak a jegyében. Én szépen lassan megy. Én tudom a megfordulást. Ugyebár megcsinálták a Mars akkor ez most a Jupiter személy, vagy vicinál is. Igen, mert ugye ja, a főnként, főnként, én úsznál, tudom, nem, tudom miért van. És egyébként, most bocsánat, rájöttem. ez a Star Trek bőve, és, és már ülszekeres, ülszekeres, lassan megy oda. I igaz, jogos, de én még ennél is, ennél is jobbra jöttem rá, mert nem akarják fölrázni a juice-t. Úúúúú, oh, oh, oh, oh, oh, ez súlyos. Kemény was, és úlyos. akkor Tocsánat. a mai műsor rossz szó vicce, mert túl vagyunk rajta, lépjünk tovább ezzel. Viktória egy osztályzatot létszőves, most már el. Ó, hát erre nem tudok nagyon jól tanítani. So. <gül> <gül> Na, Berni, is kapod a szót. Szóval? Igen, visszakanyarodtak egy kicsikét a komolyabb vizek felé az űrszekerünkkel. Mert ugye szépen, lassan, nyugodtan. Odaér, de az a lényeg, hogy oda fog érni, és nem csak, hogy meglátogatja a Jupiteri rendszert, hanem pályára fog állni a Jupiternek az egyik legnagyobb holdja, illetve a naprendszerünknek a legnagyobb holdja a Ganymédes körül. Már ebbe belemennél, mégiscsak egy komoly magyarázat, hogy mm. azért megy lassan, mert energiatakarékos az útvonalnak a tervezése, hogy minél kevesebb energiát vigyen el az, hogy oda megy. Igen, Ezért igen. aztán azt az űrparitja módszert használják, hogy a különböző bolygó körül megy, és a, például a föld is így kilendíti és megy magától. Igen, tehát ugye a, a naprendszerben is, meg úgy általában az univerzumban minden valami körül mozog, tehát semmi sincsen így egy helyben. Tehát amikor mi a Földről a Jupiterhez indítunk egy szondát, ezt úgy kell elképzelni, mintha egy mozgó autóból labdát dobnánk egy másik tempóval mozgó célpontra. Tehát ez egy nagyon nem, nem intuitív, hogy milyen pályán kell mozgatni, de szerencsére az égi mechanika az roppant megbízható. Tehát És pontosan... És itt jön ki a Newton törvénye, ugye a <gül> És bejön egyébként a Newton harmadik törvénye, ugye az erőhatás. Erő, erő, amikor a, a Juice mondjuk például megközelíti majd a Vénuszt, hogy egy kicsikét lopjon a pályamenti energiájából, és sebességet szerezzen, hogy el tudjon jutni a Jupiterig, akkor egy kicsikét a Juice is meg fogja mozgatni. De visszafelé megy. Hogy hát, hogy visszafelé. Hát a Vénusz, az nem arra van, erre a Jupiter. Az adján, de még, tehát még a Földhöz is kétszer vissza fog térni, szóval nagyon bonyolult pályán megy. Hát a Jupiter az, hát az, így, az arra van, és a hátunk felé van, a nap felé van a Vénusz. Hát mikor? Hát ne arra induljon el. Hát ez az, rossz irányba megy, nem tudják. Lassú, az ellenkező irányba megy. Hát nem vagyunk csillagászok, de ennyit még mi is tudunk, hogy azt nem így kell csinálni. Megvan a megoldás, kapják, csillagász <gül> én nagyon örülök neki, hogy nem én vagyok az a repülőmérnök, akinek ezt ki kellett számítania, de szerencsére a NASA-nak vannak erre emberei, akik ezt meg tudták határozni. Szóval odaér majd 8 év múlva a Jupiterhez, és meg fogja vizsgálni a jeges holdjait, a Ganymedes, Callisto, az Európát, ezek ugyanis olyan jégburokkal bevont holdak, három különböző, mindhárom más miatt különösen érdekes, de úgy Tudjuk, vagy hát úgy tűnik, hogy ezeknek a vastag jégpáncéja alatt folyékony ö, óceán húzódik. És hát ugye valahol a naprendszerben, ahol nagy mennyiségű folyékony víz van, hát az roppant érdekes, főleg kutatóknak, de szerintem még az átlagembernek is, mert én is szeretek úszkáló egysejtőeket vizionálni az Európának a jégpáncéja alá, annak ellenére, hogy természetesen egyelőre semmilyen bizonyítékunk nincsen erre, de milyen jó lenne, ha találnánk valami érdekességet. Meg ott azért nagyon hideg van, nem, hogy ilyen alakuljanak vízbe? Öm, például ez is egy kérdés arra, hogy, hogy jobban feltérképezzük ezeket a, ezeket a jeges holdakat, hogy ténylegesen milyen körülmények uralkodnak a tehát Olyan radarokat visz magával a, a JUICE, amihez egyébként természetesen, mivel ez egy európai űrmisszió, ebben is a magyarok is beledolgoztak, tápegységeket fejlesztettek a Vigdernek a, a munkatársai. Egyszer és... hívjuk már előket, őket, mert az engem érdekel, hogy miért pont tápegységet tervezünk mi magyarok jó, ezekre jó. az űrszandákra, hát ez egyébként sem egy olyan bonyolult dolog a tápegység, de lehet, hogy ők majd elmondják, hogy de az, az űr biztos, körülmények Biztos, hogy az... nagyon bonyolult. Amint, amint bejön az űr a képbe, honnan kezdve semmi sem egyszerű. Uh -huh. Az a lényeg, hogy teljesen mindegy, hogy hány fok van. Ha a víz folyékony, az azt jelenti, hogy nulla fok fölött van az a víz, ebben már kialakulhat az élet. És az a vastag, akár több száz kilométer vastag jégléteg elszigeteli magától az űr hidegétől alatta, mivel maga a Jupiter gravitációjának a hatására földmozgások vannak, ez melegíti az egészet, és ezért ugyanúgy, mint hogy a földnél a füstölők, a kürtöknél, kialakulhat maga az élet, és ez egy óriási kihívás, és egy nagyon érdekes helyzet. Miki? Itt azért csak annyit hozzátennék hogy a fizikatanári énem, hogy azért az a nullafok az Igen. nem biztos, hogy igaz, mert ez a normál nyomás. Így van. igaz. Okay. Jó, De. én az egyszerű halandóknak beszéltem. <gül> úgy... Köszönöm. Ezt akartam egyébként én is hozzátenni, meg annyival kiegészíteni, hogy miért annyira érdekes ez a gázóriás körül keringő holdakon lehet-e az élet számára ideális körülmény. Ugye rengeteg egyre több egzobolygót ismerünk, és a nagy gázóriásokat találjuk meg könnyebben, hiszen azok nagyok könnyebbőket lenni. exo az, ami a naprendszeren kívüli. Igen, igen. A naprendszeren kívüli más csillagok körülkeringő keringő gázóriások, és ezek a gázóriások körül találtunk már exoholdakat. És itt jön be a képbe az a kérdés, hogy vajon fogunk-e valaha olyan exoholdat találni, amin esetleg ideális lehet az általunk ismert élet számára a körülmények. Szóval ezt erre kb. 8 év múlva kapunk választ? Hát 8 év múlva még nem, de 8 év múlva odaér a juice és 8 év múlva elkezdi gyűjteni azokat az információkat, amikből majd reméljük újabb néhány év múlva... Minél többet fogunk tudni a mi gázóriásunkról is, és ezen keresztül más egzobolygórendszerek gázóriásairól is. De nem kell megvárni újabb 8 évet, hogy visszajöjjön. Nem, hála az égnek tudunk kommunikálni vele távolról. Úgyhogy... Igen, de hát a másik is valami 20 perc, vagy mennyi az eltérés. Tehát... Igen, tehát gondolom, hogy ha a másik 20 perc, akkor itt nem tudom pontosan mennyi a jobb ideje kommunikálni. Két óra, ben... úgy emlékszem. Hmm, Valahol. Belátható mennyi? idő. 40-50 perc. Hát, két épp, óra. A Tücssi jobban tudja, hogy mennyi, mert én nem néztem utána. De hát még a Bolyajdzserről is tudunk kommunikálni, ami már jóval messze van, az már kívül van a uh -huh. naprendszeren is. Vagyis akkor elküldenek egy utasítást, és szépen leülnek, és megisznak egy narancslevet. És nyolc év múlva elmeséljük, hogy mi a helyzet gyújtssal. Postmodem! Azt hallani, hogy a nagyhatalmak őrült iramban és elképesztő mennyiségben gyűjtik az olyan titkosított kommunikációs adatokat is, amelyeket képtelenek megfejteni. Tehát hatalmas nagy adatbányászat lehetne, hogyha tudnák, hogy mi a kulcs ezekhez a szövegadatbázisokhoz. Mi az oka ennek a gyakorlatnak, aminek már külön neve is van, Cryptogeddon Justin Victoria szó. Igen, hát azért gyorsan őszinte szeretnék lenni, meg tartozom egy vallomással, hogy ezt én találtam ki, hogy kriptogeddon írtam néhány cikket, amiben használható. Ez gyakorlatilag azt próbáltam ezzel jelezni, hogy közeledik a q, angolul csak vagyis q vagyis Q-napnak, kvantum napnak nevezett nap, ezt mondják a szakértők, amikor a kvantum számítógépek képessé válnak majd a a digitális kommunikációt őrző titkosítás feltörésére, úgy, ahogy azt ma ismerjük. Tehát magyarul minden kommunikációnk, de a katonai a legtitkosabb, a leg, legvédettebb is, amit hagyományos módon uh, hozunk létre, tehát még nem az erre válaszoló kifejlesztett kvantumeszközökkel, vagy számítógépeszközökkel, az feltörhetővé válik. És hát ugye a nagy hatalmak pedig egy, egy úgynevezett uh, Harvest Now, Decrypt Later nevű uh, arasma, és fejt meg holnap eljárást alkalmaznak, aminek az a lényege, hogy elrakják ezeket az adatokat, és ha majd lesz rá olyan hardver amivel fel tudják törni, akkor megteszik. Akkor ezt úgy képzelhetjük el, mint a második világháború végén, amikor a, az angolok próbálták feltörni a németeknek a titkosított kommunikációját. Hát, nem csak úgy képzelhetjük el, hanem az egyik legelső ilyen akció képzelhetően az akkor zajlott. És a, ugye az angol száz hatalmak gyakorlatilag, az, az egész csoport a, még a szovjetek adat forgalmát is rögzítette már a háború alatt. Uh -huh. 1941-ben indult ez az akció és elrakták ezeket az adatokat, és ugyanilyen később dekriplátor módon, amikor meg már képesek voltak rá, akkor feltörték, és ebből, hát ugye folyamatosan. És, o, bocsánat, és ott is volt egy pont, amikor már tudták a kulcsot a, az a, a üzenetek feltöréséhez. Ocsak, de... 43 volt, nem 43. De, de nem árulták el, tehát nem hozták nyilvánosságra nyilván, ugye a más világháborús körülmények között, hanem Elkezdték hallgatni, hogy miket üzengetnek egymásnak a németek, és aztán ezt kihasználták a hadi cselekményekben. Ez a német kommunikáció volt. Ugye itt most arról volt szó, hogy a, az angolok a saját szövetségesük, a Szovjetuniónak a kommunikációját tárolták el. Ez egy fokkal, hogy mondjam, ilyen sédibb eljárás, vagy egyfajta, egyfajta hát nem várt, vagy hát nem tudom, hírszerzőkörökben nyilván normálisnak számító metodika, de természetesen a németekét is, hiszen ők voltak az ellenfelek. Figyelték és feltörték az enigmát, de, ahogy azt tudjuk, és aztán... Igen. De hogyha most visszatérünk a mostani megoldásra meg technológiára, akkor biztosak vagyunk abban, hogy már nem törték fel? Nem, ezt ugye nem lehet Mert tudni. Vannak már kvantumszámítógépek? Vannak, bár még nagyon kísérletiek, és még ugye nincsenek igazándiból piacon. Ezt mondják. Igen, de hát ez, ez, az, a hely, ez az a helyzet, ahol majd én Artúrt azért erről meg szeretném kérdezni, hogy egy, egyet tudhatunk biztosan, hogy semmit sem tudhatunk biztosan, vagy feltörték már, hiszen nem fogják elárulni, hogyha feltörték, pont azért, hát amit Zoli mondott, ja, ja, ja. hogy figy megfigyeljék, megfejtsék, minél több katonai adatot tudnak begyűjteni, azt tudjuk, azt még kölcsön sem és egymást ezzel Kína és az Egyesült Államok, de ebbe benne van mindenki a világon, aki ilyen típusú adatgyűjtést folytathat Németország, Olasz, a na nagyhatalmak vagy a középhatalmak is. De azt tudjuk, hogy egymást vádolják ezzel, elrakják az adatokat, de hogy megtörtént -e? Ezt nem tudjuk, Artur szerinted megtörtént? Nem nyilatkozom. <sítható> <sítható> Egyre több ilyen területet azonosíthatunk be, ahol se, se hát igen. nem nyilatkozik, se Artur. Tehát igen. Tehát kezdhetünk aggódni. Igen, igen. Figyeljetek, az, az egy nagyon régi gyakorlat, hogy a különböző hatalmak, szolgálatok mindenféle adatot begyűjtenek. Ennek több oka van, nem csak azért, mert majd egyszer lehet hogy lehet őket dekódolni, hanem azért is, mert ezek az adatok összességében elemezve egy csomó dologra rámutatnak, abban összefüggéseket lehet észrevenni, és sosem lehet tudni, hogy mikor jön jó valamilyen információ. Tehát alapvetően ilyen adatgyűjtés zajlik folyamatosan, és az is, hogy Ezeknek a, a dekódolására mikor lesz lehetőség, ez sem feltétlenül a kvantum technológián múlik. A titkosításoknak is vannak hibái, vannak mindenféle hátsókapuk, ellophatnak kulcsokat, ahogy tették is már korábban, tehát kulcsokhoz is hozzá lehet férni, mivel majd lehet dekódolni ilyesmit. Úgyhogy én szerintem az, hogy adatokat gyűjtenek, az még magában nem meglepő, viszont az tény, hogy, a, hogy emiatt a kvantum veszély miatt egyre több cég és egyre több megoldást próbálnak kvantum állóvá tenni, tehát ez most már a titkosításnak egy ilyen fontos kitétele, hogy, hogy bizonyos adatokat megpróbálnak úgy titkosítani, hogy erre az időszakra készülnek fel, amiről most Viktor beszél. És ez igaz, Artur, hogy a, a kiberbiztonsági szakértő utcesepről után a második, legrégebbi szakma. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Majd ezen majd egyszer elgondolkozz és majd válaszol, ebben nem. Igen. Megyünk tovább, mert nagyon kevés időnk maradt itt, és van Tücsinek egy nagyon jó története. Bár ma a február a van, a sztori május 22-éhez kapcsolódik. Igen, igen. És egy pizzához. A bitcoin pizza napja, ami ugye összességében elég hülyén hangzik, de nagyon érdekes története van. Egészen 2010-ig nyúlik vissza. Ugye már 2009-ben indult el maga a bitcoin, akkor csomóan jártak bányászni. Viszont nem igazán ért semmit gyakorlatilag a bitcoin, úgyhogy egy floridai programozó, akit Lazló Hanyecnek hívnak, tehát valószínűleg Hanyec László néven ebbe is beleütöttük az órunkat, mi magyarok. Még um, is megtetszett a László név. Neki összegyűlt már egy csomó bitcoin -e, de semmire nem ment fel, ezért egy ilyen bitcoin-formon földobott egy hirdetést, hogy Gyerekek, én éhes vagyok, aki fizetek tízezer bitcoin bitcoint két darab nagy pizzáért, legyen rajta kolbász, sonka, szalámi hagyma, stb. Sajt. De ilyen tengeri herkentyűs. Sajt is. sajt is. Igen, és hát az az, az, az alap. alap. Tehát sajt az mindenre is. Ezek után történt meg az, hogy végül négy nappal később jelentkezett valaki, és mondta, hogy oké, okay, és két órával később csöngetett az egyik futár cég és megérkezett két nagy pizza. Ez annyira megvan örök itt, hogy erő fotókening van a ma, hogy a két gyerekével egy ott él, ott él a két nagy pizzáért, és a srác ugye már átutalta a tízezer bitcoint Bitcoin. ezért. Na most ez, ez ugye már történt 2010-ben, akkor még semmit nem ért a bitcoin, most viszont már sokkal többet ér, és ez folyamatosan ment A műsor előtt rámentem a megfelelő honlapokra, és kiderült, hogy jelen pillanatban egy darab bitcoin 43.035 dollárt ér, vagyis ez a pizza neki millió 430.350.000, tehát csak nem fél milliárd dollárba került neki ez a két pizza, de hát, megnéz... ha annak idején semmit nem csinált volna vele, hanem csak tartotta volna, most fél milliárd dollárja lenne? Igen, és megvetné a komplet három pizza hálózatot belőle, de ránéztem, ahogy, Kicsit hogy... Kicsit volna koplálni pedig. Igen, igen. Ránéztem a magyar a árfolyamra is, hogy mi is jobban értsük. Jelen pillanatban egy bitcoin 15 millió 732 forint, tehát ez a bizonyos két pizza 151 milliárd 927 millió forintba került. Mint a tréfában, hogy mi került ezen a pizzán ennyibe? Igen, igen, általában minden május 22-én újra és újra megkeressik ezt a pizzát, és hogy nem sajnálja ezt a pizzát, mindig azt nyilatkoz, hogy nem foglalkozik vele már utólag, mert teljesen, hogy fölborítaná az életét, hogyha ezek gondolkodna, hogy annak idején mit hagyott ki, mit veszített el. Ez egy ilyen klasszikus, amikor, hogy az ember kell valamit tősdézni, akkor tudomásul kell venni, hogy nem csak nyerhet, hanem veszíthet. Ahogy mondani szokták, nem is tősdézett igazán, aki élete folyamán legalább 300 szor nem veszített el mindenét. Hát érdekes volt ez a bitcoin pizza történet. Remélem, hogy azért Magyarországról nem volt hasonló sztori, amikor ilyesmi eredménye lett volna egy ilyen RFM növekedésnek. Amire a... még kíváncsiak lehetnek a hallgatók, hogy aki, megvette, aki fizette a pizzát, Jeremy Sturdy ment, végül ő se tartotta meg, és kb. 400 dollárért adott túl rajta nem sokkal később. Hát eddig tartott a mai Postmodern műsor, köszönöm a részvételt Pár Bernadettnek, Német Viktorjának, Bódizoltának Justin Viktornak, Keleti Artúrnak, Kovács Tücsi Mihálynak és a hangmester kollégánknak, Pozsonyban, Kubányi Péternek. Jelentkezünk egy hét múlva, viszontlátásra addig is a Youtube-on, viszont hallásra a Pátia Rádióban. Szilágyi Árpádot hallották. Postmodern.